Egy, két, hár, négy. Eljátszva az úcska Nem. Én csak boltba járok. Sajnos kocsmába már nem. Nem. Hogy másik nem. nem. Ahó. Elég. Hey, fel Jancsi. a rajánossal? A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik már is? Európa nem ilyen gyereket akar Rossz a azt mondják Megeszi a húsnyers. Túl sokat iszik és sírva hazudja Figadni van kell Azt vendég vendégszerető De nyelveket nem beszél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 Hadd mondják, de ne le legyen igaz, hogy a a magyarok csak meghallni tudnak szépen. Jóreket! Jóreket! Hogy a népen, a magyarok csak meghallni tudnak, tudnak Ma is holnap nagyjából fél 9.39-ig kilenc, tart tartok egy Jancsi. Ma például a ligetbe megyek bejárásra. Holnap pedig személyigazolványt fog gyártatni az ország egy távoli pontján, mert közeli ponton nem találtam megfelelő időpontot. Ma a 2020. február 4-e van, és kedda pontos idő, 6 perccel múlott reggel 7 óra, 6 hét fok van, valami esik, ami nem hó, inkább eső, kicsit csúsznak az utak. Állítólag sokkal jobb idő napközben sem lesz. Ez a kéfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és fia ajánlós, korhatáros, 14 éven aliaknak nem fölötte is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, és ha már az ajánlásról van szó, én... Felülten egy hangzatos címnek és néhány lila kritikának, amely egyebek közt az Indexben, illetőleg a Klub rádióban hangzott el, az 1917 az Dögunalom, de ahhoz képest a Szex és a Pszichonalizis című film ami egyébként franciául, Sibyl nével megy, tehát ezt a Sibylt, ezt a női neve sikerült a magyaroknak lefordítaniuk, szex és a Pszichoanalízisre, de kell egy olyan barom, mint én, aki aztán azt gondolja, hogy na hát, szex és pszichoanalízis erre elviszem a honpolát. Figyeljenek, szavak nincsenek rá. Szóval, hogyha létezik végtelenül szahar film, akkor ez az. Cserébe nincs három óra, Sőt, talán kettő se. Színes film. Szépen beszélnek benne franciául, időkét angolul. Abban nem mutatnak különösebben nagy teljesítményt. De valami iszonyat. Csak akkor nézzék meg, hogyha muszáj. Magyarország egy csehőnői bilíten Mencsütő kumjáracs potrafja a polkabúj rágy, ne jut köszülve Magyar a barul 0877 ezen a telefonszámon találnak meg. Elgyicsekedem, hogy a műsor a reggeli az tegnap a legjobb helyezését tekintve 11 volt, a a pályán pedig 31 lett. Ugye itt a lapcsaládon belül nem illik kritikát mondani más műsorokról, de egy műsor, ami jóval előbb végzett, olyan műsort köszönöm szépen, én nem szeretnék készíteni, és nem a heti naplóról van szó. Jó reggelt! Jó reggelt! Álas Sózsas vagyok. Köszönet Berta Zsoltért, nagyon-nagyon köszönöm. Már eleve öntől ismertem meg egy riport alapján, őt, és hát a könyvény nagyon jó, hát a meg főleg. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen a dolgozó népet szolgálom. Hallottad Zsolt? Mindjárt meghatódom Na, hogy egyik szavamat a másikban ne ültsem, Milyen nagy forgalmam van a telefonomon Szóval édes barátaim ez egy egészen elképesztő egy ország, hogy milyen lehet Ausztria vagy Indonézia nem tudom, mert ott hosszabb időt nem töltöttem el. Ugye Niedermüller Péternek szintén az ATV-ben állt mondani egy mondatot, amit mindenki megpróbált fejteni. Egyedül a mondat kimondója nem talált benne semmilyen kifogásolni. Valóban Gyurcsány Ferenc is azért zárkózott föl, mert az ember a saját gyerekét azt védi. Azt mondja, hogy Azt mondja, hogy ha megnézzük azt, hogy mi marad, ha lehántod ezeket a gyűlölet valamiket, ugye felsoroltuk a nem magyarok, a mások, a migránsok, a romák, a nem tudom én mik, akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen, ezek a fehér keresztény heteroszexuális férfiak, meg azért nők is vannak közöttük. Ez a család elképzelés, ez azért borzalmas, mert ha megnézzük, hogy a világon mindenütt az úgynevezett fehér nacionalisták miből állnak össze, ebből mondom, csöndes enneknek. Hát, hogy ez mennyire alkalmas arra, hogy mint valami dinamit felrobbannjon, ahhoz én nem tudok hozzászólni, mert felrobbant, szóval kész. Igény van rá, felrobbant, és aztán volt tüntetés, volt minden. Anyám kinya, ami csak létezik. De ami egyébként ebben a szellemi életben zajlik, itt Magyarországon ennek kapcsán, hát az valami egészen hihetetlen. A Magyar Helsinki Bizottság például elítéli a gyűlöletkerültést és segíti a hátrányos megkülönböztetés áldozatait. De azt mondja, ne keverik össze ki az áldozat, ki a támadó, zaklató gyűlöletkerültől, ne téveszünk arány sem, ne csináljunk a bolhából elefántot. Én azt gondolom, hogy a Helsinki Bizottságnak ilyen képes beszéddel nem kéne élnie, de hál' Istennek nekem a Helsinki Bizottsághoz épp úgy nincs közöm, mint a nálam jobb helyen végzett tévé isorhoz. Bajer volt évek óta rendszeresen gyűlöletet szít kisebbségi csoportokkal szemben, tehát mindenféleképpen valami másra is hivatkozni kell, elhelyezzük szövegkörnyezetben, egy kis Bajer sose állt az olyan, mint az ételben a só. Ezzel szemben Niedermüller Péter elfogadhatatlan mondata, nem érje az aklatás vagy gyűlöletbeszéd szintjét Elgé, hazai társadalmi és politikai kontextusban, de ez nagyjából olyan, mint lenne egy hőmérő, amelyet a Bajer ezt mindig kicsap, a Müller az meg Müller maradt elkérném ezt a hőmérőt a Helsinki Bizottságtól, de tartok tőle, hogy ez tárgyi formában nem létezik. De ez is mutatja, hogy nagy volt egy közszereplőnek meg kell válogatni a szavait, de hogy mi mutatja azt, a Helsinki Bizottság nem írja meg, tehát ez egy ilyen talányos szöveg, ezt a Delfoi Józda írta, csak elkapta, mint a Kern András a Helsinki Bizottság, azt mondja, hogy de ez is mutatja, hogy nagy nyilvánosságra, egy közszereplőnek meg kell válogatni a szavait, ha bármelyik társadalmi csoportról beszél, legyen az többségi vagy kisebbségi, a következmények olykor beláthatatlanok. Szóval ennél dotonai mondatot, a következmények olykor, ebben van egy ilyen arhaikus, igen, kis kámállászlónak való, fejtsük meg, és aztán felejtsük el, beláthatatlanok. A Magyar Herceg Bizottság továbbra is deredem, deredem, deredem, deredem. Hogy a Mandinerben Kereki Gergő miért gondolta azt, hogy osztip plébánost is megkérdezi a Niedermüller mondatról, hát ahhoz már nincs elég fantáziám. Szóval az, az meghaladja azt a képességet, amivel rendelkezem, de tennapig azt gondoltam, hogy felolvasom osztip plébános mondatait a Niedermüller mondatról, jobb híjá, mert végül is az ember vacsoránása tud miről beszélgetni, de ennél jobb dolgokat találtam, barátaim. 061-877-0877. Január 31-én, 2020-ban feljelentést írt a Cövcök a vezetése. Tudják, ez a civil összefogás fórum. <köhö> Olvasom. A mai napon a cöfcsök a feljelentést, tehát közösségtag jeleni erőszak, illetve közösség elleni uszítás bűncselekmények elkövetése alapos gyanújára való tekintettel. A Beadvány Tárgya a fehér keresztény, heteroszexuális férfiak és nők kapcsán az ATV Televízió 2020. január 20. napján sugárzott a nap híre cím műsorában elhangzottak. Lépésünk többek között a szándék, az a szándék vezérelte, hogy a kirekesztés, a gyűlöletkeletés és a rasszizmus kapcsán megszűnjön a kettős mérce és az egyoldalú megítélés. Hát, nézzük! Én ezt egyáltalán nem értem, de azt nem tudtam, hogy a farkasházi féle kabarénak olyan vetétársa lesz a cövcöka, hogy a faladja a Tehát én azt gondolom, hogy a hócipő, hát szóval, hogy ott nincs annyi fantázia, mint a cövcökában. Február 3-án, ahogy elnézem, az tegnap volt, nyílt levelet írt a cövcök, a űszentsége Ferenc pápa részére. Hogy mi van? Hogy tessék! Őszentsége Ferenc pápa részére. Palazzo Apostolico, itt van irányítószám, Római Egy kötőjel 00120, Citta del Vaticano. Tehát, ha valaki egyébként akar írni, akkor itt van a cím, Palazzo Apostolico, Római Egy kötőjel 00120, Citta del Vaticano. Szentséges Atya, Szentséges Úristen de idézni csak pontosan szépen. Szentséges atya, a Corpus juris canonici és a második vatikáni zsinat kucceci, akkor lehetséges, hogy az canonici, e és a második vatikáni zsinat szellemiségében valljuk, hogy a Krisztus hívójuk minnyáján részesévé vált a Krisztus papi profétai és király feladatának, és közöttük egyenlőség uralkodik, méltóságuk és cselekvésük tekintetében. Az egyenlő méltóság Károly jogi értelemen a személyiség egyenlő védelmét jelenti. Figyelj, én ezt olvasom, de nem értem, tehát úgy vagyok, mint Misike a tűzijátékkal. Ő unta, én meg olvasom, de nem értem, de hát annyira hihetetlen, hogy a cövcök a ír a pápának Niedermüller Péter kapcsán, tehát Niedermüller Péter olyan mértékben van megemelve, hogy én a hajrá MSZP-vel, hát a, a sark, a lába nyomába nem érek. Őszentsége II. János Pál Pápa Centesimus Annus című enciklikájában rendes, rendes műhelyi munka folyt Külön hangsúlyt fektet az ember személyének védelmére, méltóságának megvédésére, ami hozzájárult a történelem különféle viszontagságai között egy igazságosabb társadalom felépítéséhez, vagy legalább az igazságtalanság visszaszorításához. A Cövcsok, mint Magyarország meghatározó tömegtámogatással rendelkező civil szervezete, hogy mi van, hogy tessék, de mindegy. A Cövcök, amit Magyarország meghatározó tömegtámogatással rendelkező civil szervezete, abból a célból fordul Őszentségéhez, nagy ő, mivel az elmúlt napokban folyamatos támadás alatt áll a magyarországi keresztény közösség, melynek eredője, hogy az Európai Parlament korábbi tagja, jelenleg Magyarország fővárosa egyik kerületének polgármestere. A Demokratikus Koalíció nevű liberális párt alelnöke Niedermüller Péter néhány napja egy országosan elérhető televízió műsorában, nevezte a fehér heteroszexuális keresztény férfiakat és nőket. A magyar katolikus Püspöki konferencia állandó tanása nyílt közleményben utasította vissza a Azt írták, hogy szomorúan és megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy 2020-ban Európában, Magyarországon előfordulhat az, hogy nyilvános, ál, nyilvánosan általánosítva keresztény embereket bélyegeznek meg hitük és vallási hovatartozások miatt, ahogyan ez a napokban egy választott tisztségviselő részéről elhangozhatott. Tehát ezt a megszólaló úgy, hogy kijelentésétől tudomásunk szerint eddig sem a kereskedelmi csatorna, sem pártja, Sebb hasonló esetekben többször fellépő érdekvédelmi szervezetek határozottan nem határolódtak el. Tekintettel arra, hogy az elhatárolódás vagy egy gyalázatos kijelentés határozott elítélése az érintettek részéről a mai napig nem történnek, sőt. Több a liberális vezető politikus is támogatóan foglalt állást a jogsértők jelentések kapcsán. Úgy döntöttünk, hogy a szentszék tekintélyét hívjuk fel a magyarországi keresztény közösség védelmében. Kérjük Szentséget, apostoli munkájához Isten áldását, és bízunk abban, hogy a Regnum Máriánumban élő keresztények sora sohasem lesz közömbös őszentsége számára. Budapest 2020. február 3-a tisztelettel a civil összefogás közhasznú alapítvány a civil összefogás fórum nevében dr. Csizmadia László, dr. Bence Izabella, dr. ifja Lomnici Zoltán, dr. Fritz Tamás. Mondjam vagy mutassam, nem kell ellenség annak, akinek a barátja Magyar. Hagyjuk a gőzöben Európa nem ilyen gyerő. <kül> Jó reggelt, szairaim. Jó reggelt, kívánok. Én ebből a levélből hiányoltam azt, hogy az ő újságírótársaik pedig a Szent Atyát, Edemens Vénembernek, régebben Vén barának <kül> <kül> nevezték. Figyeljen! Nem jutott ezt, nem tudom, hát teljesen igaza van, de figyelj, annyira képtelenség az egész, hogy abban ilyen részletekről beszélgeti, de igaza van. Nézze, őszentségének van jelentősége, hogy a Nindermülle pértet el kell küldeni a Pitlibe, de Bajer Zsolt esetében az őszentségének kéne elmenni a pitlibet, Ilyen a duális a rendszer. Fiatat, hogy mit. Egyszerűen nem vagy nem akarnak vagy vagy, vagy mindenkit félre akarnak tájékoztatni. No, az de, de figyeljen ez a ne hogy a kordja már a vadászbuskát szóval most látjuk azt amint őszentsége Ferenc pápa, tényleg hogy, hogy most mit várnak tőle? Tehát miközben arról van szó, hogy a Dobrev Klára meg az új helyének a jó édesanyját, hogy ott az Európai Unióban hogyan viselkednek Magyarországgal kapcsolatban, erre fogják magukat és feljelentik az országot a Vatikánnál, De tételezzük fel, hogy a cövcökának egy tízes skálán tízesre igaza van. Most, hogyha Netán a pápa igazat ad nekik, akkor mi van? Semmi. Semmi. Az egy vélemény volt a pápától. Igen, hát ez jól beszél, mint az Alkotmánybíróság. Okay. Hát köszönöm szépen, itt tartunk. Ne kérdezzék meg, hogy hol tartunk, mert szerintem nem járunk jól. Nem ilyen gyereket akar, rossz a ére, azt mondják, megeszi a húsnyeset, túl sokat iszik, és sírva hazudja, van kell. Azt mondják, szerető, de nyelveket nem beszél, Könnyen fogad, de könnyen elvöfül. <coughs> Ezt vajon olaszul költék el, vagy éve, latinul? A csarnoknak hagyj és összefejszik bárkivel, de csak hazudja, hogy szeret. Azt mondják, nem írnem olvasni semmiből nem. Ha senki más nem akar telefonálni 061 87 087, akkor még egy történet szeretnék elmesélni önöknek. Minden hat van egy valami. Nem Úgyhogy mondom, hogy 0618770877 először, de nem fogok vele végigmenni, mert a hangomat azt meg akarom őrizni, hogy nagyjából 3 9 ig és meg utána is lehet, hogy beszélnem kell. Hogyan éppen a magyarok csak meghalni tudnak szépen? Van úgy, hogy elesik, de nincs itt Abraham, kincseket hajt el! De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 nem csak meghalni tudnak szépen, remélem, Én napról napra, hétről hétre azt mondom önöknek, hogy ez a műsor el van önök nélkül. De amit ehhez a műsorhoz önök hozzá tudnak adni, azt én nem tudom hozzáadni. Önök olyan adalékok, amelyet, amelyet meg lehet vonni ettől a műsortól, de nem érdemes. De természetesen ennél többet annak érdekében, hogy adalékot biztosítsanak ahhoz, amihez én biztosítom az alapanyagot, nem tudok és nem is akarok tenni. Ugye aztán elmondom még egyszer, hogy 061 0877 és bizonyos értelemben megyek tovább. Oké, okay. akkor ez következik. Tegnap a nap egy része azzal ment el, hogy, és itt kellő uvatosságot kell tanúsítanom, mert nem szeretném, ha minden vonatkozásában értenék a történetet, nem lesz egy konkrét. Tegnap egy kormánypárti interneten újságban egy a személyemmel foglalkozó írásban, amelyet itt nem szeretnék részletezni, utána olyan kommentár jelent meg, amely nagy valószínűséggel variálta a személyemmel és a tegnapi műsorban elhangzottakat, és született egy teljesen elfogadhatatlan komment. Én ezt a kommentet nagyjából fél tíz már megtaláltam, és mint ebben a kommentben más is érintett volt, nem csak én felhívtam azt a szemét, akinek egy hozzátartozója rajta kívül is szerepelt ebben a kommentben. Egy ki az illető, és kivel kapcsolatos volt a megjegyzés, nem óhajtam elmondani. Az illető teljesen kibukkott. Illetőleg nem kibukott, hanem kiborult olyan mértékben, amit én nem is gondoltam volna, ez nyilvánvalóan hatással volt rám. Egyébként se voltam büszke erre a beírásra, de az a hatás, amit kiváltott, tehát az, az ami ahogyan hatott ez rá, az nem maradt nálam se következmények nélkül, az illető pert fontolgatott különböző jogi eszközöket vizsgált, és ügyvédekhez fordult, én pedig, aki ugye azt mondom, hogy amit a saját műsoramban nem tudok elintézni, azzal kapcsolatban máshova az Úristenhez sem, és paraszbizottsághoz sem, paraszbizottság biztos, hogy nincs már nem fordulok, bírósági eljárás nem kezdeményezek. Na, az a dolog lényege, hogy tegnap nagyjából két óra leforgása alatt a MediaWorks szinte teljes vezérkarát fellármázva, elintéztem azt, hogy ez a kommentár lekerüljön. Nem gondolom, hogy egy jelentős tettet hajtottam volna végre. Ami rám nagyon mélye hatott, az, azok a beszélgetések voltak, amelyeket ennek érdekében tettem egy olyan csoportosulással, amellyel Kapcsolatban nekem nincsenek pozitív ideáim, és akik rólam és a tevékenységemről sem gondolnak feltétlen pozitívat, de az, ahogy viszonyultak az én kérésemhez azt egy tízes skálán tízes akceptálva, az nem maradt nálam hatás nélkül, független attól, hogy nem lehetett elfelejteni azt a kommentet, ami ezt az egészet kiváltotta. Próbáltam ezt tegnap elmesélni a Filippovnak, de mire oda eljutottam, addigra gyakorlatilag azt éltem meg, mint a kabaréban, akkor az ember azt mondja, hogy hosszú, de ezt mindenféleképpen szerettem volna önökkel megosztani. Kettő és fél perc múlva lesz fél nyolc, meghallgatjuk Jeff Linnel a shit, és utána felhívom Elsimon Lászlót. Ha ezt a két és fél percet igénybe akarják venni, akkor 06 1 877, 0877. be the face I can forget A trace of pleasure, or regret, Maybe my treasure 0877. the price I have to pay She Maybe the sound that summer sings Maybe the chill that autumn brings Maybe a hundred different things Within the measure of a day She may be the beauty of the beast Maybe the famine of the feast egy, azaz egy telefon még belefér, 061-877-0877. Them all my souvenirs For where she goes I got to Végy egyszer megpróbálom, aztán küldök egy sms -t. ennyi. Már aggódtam. De miért zsábád van? Még nem. Én igen. Én mindig adásban vagyok. Én éjjel-napaladásban vagyok. Akkor beadhatlak a népnek, a nép egy részének? Jó reggel. Jó reggelt kívánom. Figyelj, nem tudom hol kezdjem. Ne gondterhelt, vagy nem, nem vagyok gondterhelt, tehát nem egyáltalán vagyok gondterhelt. Uh, tegnap uh, egy komment ügyében jártam el, amely egy relatíve hozzám közel álló személy egyik hozzátartozójáról, és rólam szólt. Ez egy velem kapcsolatos írásműhöz jött létre. A Kesma egyik tagjárnál ennél többet nem tudok és nem is akarok mondani. Megkérdezem valakitől, hogy miért telefonál. Jó reggelt! Jó reggelt! Én életem egyik legnagyobb koncert élménye volt a ség. Értem, de ezt most nem fogom tudni meghallgatni. Egy, nem tudom, hogy csúszik -e ennyit a műsor, de most már itt egy ideje, elsivallászó idejét rabolom. Na, a dolognak az a lényege, hogy az illető, akit itt most nem szeretnék jobban körülírni, ezen tökéletesen kiborult, hétköznapi használatra teljesen alkalmatlanná vált, miközben másokkal kapcsolatban nyilvánvalóan tapasztalt ilyet, vagy olvasott, de az, hogy ez az ő környezetét közvetlenül érintse, ettől, ahogy szokták mondani, teljesen lefagyott. Én ezt egyébként is, ezt én vettem észre, és egyébként is azért hívtam fölre a figyelmét, hogy tudjon róla, miközben ugye az az elbárás, hogy én ne olvassak ilyen kommenteket, az illető azonnal jogászhoz fordult, már az ötödik percben perrel, perben gondolkodott, és nem jó szemmel nézett engem, aki mondtam, hogy én nem szeretek egyébként a műsoraimmal kapcsolatos dolgokban perre menni, amit a műsoron belül nem lehet elintézni, azt azon kívül nem érdemes, de ő saját, saját maga rendelkezik, saját maga és a hozzátartozói fölött, hogyha úgy érzi, hogy olyasmit tettek, vagy állítottak róluk, ami tűrhetetlen. Egyébként a dolog tűrhetetlen volt. Én gyakorlatilag a teljes kapcsolati tőkémet fellármáztam. Ezügyben nagyjából hasonlóan jártam el, csak sokkal rövidebb idő alatt, mint amikor a civil rádió Koncesziós pályázatát szerettem volna meghosszabbítani, talán emlékszem a történetre, ez egy egészen más jellegű történet, minden szempontból más, mégis bennem azonos húrokat, tehát arra emlékeztetett ez a történet. Az illető azt mondta nekem, hogy ha ez eltűnik két órán belül, akkor túlteszi magát a PER gondolatán, miközben hát maga az, ami történt, az, az gyakorlatilag mind máig eh, rajta van a lelké, mint valaki egy hatalmas sáros csizmával belelépett volna a lelkébe. Én olyan emberekkel beszéltem... <kül> akikkel nem beszéltem 120 éve, egy úgynevezett ellenséges lapcsoport felső vezetésével, a MediaWorks-el, amely Uh, ugye elég sajátságosan bántan, a népszabadsággal, a kesma vezérkarával, uh, bárkihez fordulta, mindenki roppant, készséges volt, semmiről nem kezdtünk el beszélgetni, nem kezdtünk el jópofázni, nem kezdtünk el az ég egyadta, tehát, tehát egyik beszélgetés sem volt hosszabb annál, mint amennyit egyébként egy ilyen szituáció igényel, és a komment két órán belül lekerült. Egy olyan arcát mutatta ez az ország, amelyet nem tudok eléggé jól elmesélni az embereknek, mert ehhez az egészet konkrétan kéne elmesélni. Te ismered ennek az országnak a működését olyan jól, hogy ezt a történetet értsed, azt is pontosan tudod, hogy miért meséltem el, nem gondolom, hogy sikerélmény, hogy lekerült, de az volt bennem, miután lekerült, hogyha ez így tud működni, tehát hogy akkor miért kell a kapulat és a montagú családnak mindenáron egymást az életből kiszekíroznia, és tudom, hogy ez egy nagyon álságos kérdés, meg így működik a világ, meg a kecske és a káposzta sem marad meg, de gyakorlatilag azóta ez jár a fejemben, és nem tudok tőle szabadulni. Hol János! Hát most konkrétumos semmit nem mondtál. Általánosságban olyan dolgokat feszegettél, amiket hát nélkül tökéletesen meg tudsz válaszolni, Arról beszéltem, hogy van egy olyan általános emberi egyenértékes, amely túlmutat azokon az ellentéteken, amelyek kapcsán egyébként itt erők egy tízes skálán tízesre tudnak egymásnak feszülni. És ez iszonyatosan foglalkoztat. Csak Némer, mert azt a mondani, hogy megértem, hogy, hogy foglalkoztat számtalan kerültem már hasonló helyzetbe, ezek nem könnyű helyzetek. Nem tudom azt erre mondani, nem haragszol? Nem, csak azt mondom neked, hogy, hogy nehéz aztán visszatérni, visszavenni a páncelt és elkezdeni tovább háborúzni. Mert a következő dolog, amit tudok neked mondani, hogy a Niedermüller Péter szerintem átgondolatlanul beszélt, ő végül is úgy döntött, hogy nem ereszt, a DK úgy döntött, hogy nem ereszt, ebből csináltak egy kvázi hajrá MSZP történetet, nyilvánvalóan a történet más, de az, hogy a cöv levelet ír ezügyben a pápának, azzal kapcsolatban azt gondolom, hogy... Tehát, hogy az valami olyan dimenzió tévesztés, amilyen dimenzió tévesztést senki nem vetett a szememre tegnap, amikor én olyan emberekkel beszéltem, akikkel sem ezt megelőzően, sem ezt követően nem fogok beszélni, és nem beszéltem egy egyéni sérelmemet és más egyéni sérelmét mondtam el, akik barátságosan vagy barátságtalan rám szántak 30 másodpercet, és két órán belül megcselekedték azt, amire én kértem őket. És akkor itt vagyok azzal, hogy vajon nekem a cövcökával van-e dolgom, vagy sem, miközben amikor elolvastam a levelüket Fritz Tamástól, Ifjablomniszi Zoltánig, Csizmadiától, Bence úrhölgyig, akkor konkrétan azt hittem, hogy a húcipőt olvasom. Hát nézd, jó, csak én, én azt gondolom, hogy én azt gondolom, hogy, hogy biztos, biztos lehet arról beszélgetni, hogy a a, a reakciója, de nem lehet, esetlegesen a Niedermüllerről is mondjál valamit, ha már így De én a Niedermüllerrel műsorban is beszéltem, és elmondtam azt is, hogy szerintem nem beszélt jól. Ezt elmondtam. De az a reakció, amit kiváltott, tehát akció-reakció, arra én azt tudom mondani, nem vagyok egy objektív fél, hogy messze van túlhozva. És azon gondolkodom, hogy vajon az a közeg, amely ilyen reakciót szül, az, vagy amelyben ilyen reakció születik, az vajon mitől ilyen irritált, hogy ez az egyébként átgondolatlan mondat, ilyen reakciót tud szülni. Nagyon, nagyon szerényen visszafogottan udvariasan és óvatosan fogalmazom az, hogy ez az egyébként átgondolatlan mondat. Szerintem nem az a Kérdés, hogy ez a mondat árgondolatlan-e vagy nem, hanem az, hogy utána nem, az, nem a bocsánatkérés, nem a tévedés beismerése, nem annak a kimondása, hogy sajnálom ez árgondolatlan, sajnálom ez félrejelthető, sajnálom ez rosszul a mondat volt, de nem gondolom azt egyébként, hogy a keresztény heteroszexuálisok azok, amiknek a mondatból kitűnt volna, ezért akik ezeket, aki ez a, Valakinek az érzékelésségét sértenek, a doktor elnézést kérek. Ez a mondat nem hangzott el, sőt, egy brutális mértékű szerecsebmostatás kezdődött el, megint a szokásos kettős mérce Ennél sokkal kevésbé súlyos mondatok esetében, ha valaki a jobb oldalról mond valami félértemisztőt, akkor már jön a huhogás, a nácizás, az antiszemitázás, az összes többi, a tüntetés, a kartázás, az aláírásgyűjtés, a petíciózás, a Facebook csoportalkotás, itt meg annyi nem hangzott el, hogy hát nem, elnézést kérek, nem így gondoltam, nem ez volt a szándékom. Sőt, akkor még Gyurcsáj Ferenc kiáll, és akkor a legnagyobb demokratának, és minden egyébnek mondja a Nézermüller Péter. Szerintem ennyi, ennyi egyébként elvárató lett volna, és akkor lehetséges, hogy ezek a túlzó, vagy a teátra a túlzónak minősített reakciók ezek nem következnek be. De, de egyébként meg erre tényleg azt tudom hogy a, amilyen az agyonisten, nagyon a fogadj Isten, ezt, a, ezt a, a magyar valóságot ebből a szempontból, tolerancia szempontjából az elmúlt 30 évben folyamatosan, folyamatosan ostorozta és revolverezte a, a, a liberális elitnek egy része, és ennek ez, ez lett a következménye tényleg, ha, ha mindontól egy-egy fél mondatért le lehetett antiszemitázi embereket a tüntetés lehetett ári, ö, szervezni, szoborállítás ellen hogyha a Donátnak a szobrát a gulyás miniszter, vagy akkor még frakciózatot akar felavatni meg lehetett akadályozni és, és ezer más dolgot lehetne mondani akkor szerintem ne csodálkozunk azon hogy, hogy a hasonló, hasonló reakciók érkeznek a, a másik oldalról én azt mondom, hogy sok igazságban van abban, amit mondasz. Szerintem sem volt elfogadható a mondat. Ráadásul egy olyan önkormányzati vezetőről beszélek, akinek az önkormányzatával nekem szerződésem van, tehát még ott volt ott lehet bennem az, hogy én azért bújok el, mert hogy féltem ezt a szerződést, de nincs ilyen. Tehát a polgármester úrnak ez a mondata, ez egy rossz mondat volt. Az, hogy ebből ő nem jött ki, azt azzal tudom egyedül magyarázni, amilyen itt nálunk a közhangulat, hogy akkor az, ahogy ezt szokták mondani, hogy beleáll. Szerintem ezt rosszul tette. Én a magam részéről itt elmondható és el nem mondható módon próbáltam rávenni a korrekcióra. Nem sikerült. Ezzel együtt azt tudom neked mondani, hogy az a reakció, amit szült, ö az, és ha azt mondod, hogy ez a másik táborban hasonló módon megtörtént, akkor azt mondom, hogy akkor a kettőt ki kell vonni egymásból, és legyen nulla. Nincs eredeti helyzet visszaállítása, de ez egy olyan irritált közegnek a, a, a, a reakciója valamire, ahol alapvetően ezt... Az irritációt kéne megszüntetni, és nem győzöm hangoztatni azt a történetet, amit előtte meséltem, amelyben olyan konszenzus volt, amilyen konszenzussal én nem találkoztam az elmúlt időben. Hozzátéva, vagy nem kezdtünk el beszélgetni arról a cikről például. Ami ezt kiváltotta, pedig hát arról is lehetett volna beszélni. Tehát azt mondom neked, hogy nagyon rossz mondata volt a Niedermüllernek, de mindaz, amit a Bajer Zsolt, vagy a Vadhajtások főszerkesztője megengedett magának a demonstráción, az egy olyan túlkapás volt, amely, amelyet nem magyaráz a Niedermüller rossz, vagy kifejezetten rossz mondata. Egyébként Érdekes dolog az, hogy a, én elmentem, hogy én ugye öt napig akkor külföldnáttam, vagy majdnem hat napig, e, és e, mindenre lemaradtam. Európai Unión kívül voltam, nem voltam folyamatosan online, sokkal kevesebb olvastam a, a híreket, nem néztem. Tehát e, egyszerűen az ember így kiszakad öt napra a magyar valóságból, és hát csak arra jön, haza, hogy túl vagyunk egy tüntetésen, és egy mérhetetlen nagy, balhém, vagy botrányon, és nem is érti, hogy mi van, hogy tüntettek, hogy a nézen tüntettek, miért, akkor próbálja bepotolni az információkat, és aztán arra jön rá, hogy te úristen, azért ez nem volt az élete legnagyobb vesztesége, hogy, hogy, hogy, hogy erről, erről az egészről lemaradt, úgyhogy, úgyhogy néha így eltávolodva a mi kis magyar viharos tengerünktől, hát az ember rá tud arra csodálkozni, hogy mennyi érték van az életben, amire inkább kéne tölteni, vagy pazarolni az idejét, mint, mint amit uh, így egyébként a közéletben aktív emberként ide az a kételem végignézni. végignézni. Ebben, nem ebben nem fogok veled vitatkozni, csak az a helyzet, hogy az ember időnként hazajön, és akkor abban a helyzetben kerül, hogy egyrészt véleményt kell formálni a valamiről, ami a környezetében van, vagy ha nem formál róla véleményt, akkor ebben a ebben a formában formál véleményt, mert az is véleményformálás, hogyha az ember egyébként ezt kihagyja. Nagyon, nagyon, nagyon szomorúan nézem, és, és csak azt látom, hogy, hogy szüksége van a politikának erre a, erre a gyűlöletkeltésre, pro kontra és én ebből a magam részéről megpróbálnék kimaradni, de tudom, hogy nem lehet. Ugyanúgy nem lehet, mint ahogy tegnap egész döbbenten hallogattam Maruzsa Zoltánt, aki oktatásügyel foglalkozik és Horváth Lászlót, akit megtettek miniszterelnöki megbízottnak roma fölzárkóztatás, illetőleg szegregáció ügyben. Tehát az, amit politikusok egyébként annak érdekében hogy a gyöngyöspatai helyzet pozitívabb megítélésbe kerüljön, már ahogy a kormánypártok reagálnak, és azt mondják, hogy ami gyöngyöspatán van, és az, hogy iskolai erőszakos, vagy iskolákban erőszakos cselekmények vannak, és tanárverések fordulnak elő, és hogy ezek összefüggésben vannak, miközben egymástól kilométer százak választják el egymástól a helyszíneket, és semmilyen egyéb azonos motivációs rendszert az ember nem talál, ott tényleg az ember azon gondolkodik, hogy apukámnak volt az a szövege, hogy sebbe sót, hogy de miért? Mire jó ez? Mire lesz, mire jó az, hogyha arról kezdenek beszélni gyöngyös a kapcsán, hogy hogy fogják bekamerázni természetesen csak szükség esetén az osztálytermeket? Hogy az ember fogja a fejét, hogy mi van? Jó, de mondjuk, az, az, szerintem azon, azon is el kéne gondolkozni, János, hogy, hogy normális dolog-e hogy van olyan, aki öt hónapot hiányzik egy évből. Nem normális, de ennek nincs köze a tanárveréshez, Laci, az Isten ágyja már meg olyan dolgot összekötni eh, politikai szándékból, amelyeket egyébként össze lehet kötni, de ilyen alapon össze lehet kötni bármi mást is, arra azt mondom neked, hogy aki ilyesmire képes, az más csodákra is képes, hogy egy francia filmet idézek. Igazad van, az nem jó. De ebből nem következik az, hogy az ország másik pontján egy tanárverés az a gyöngyös esetből következik, vagy összefüggésben van vele. Csámpőben én ezt nem mondtam, nem, nem ne ne tudom, te, Tegnap mondták ezt. Horváth László, az Azt hittem egyébként, hogy a Marusok kapcsán a nemzeti adatplanterről beszélni. Mert azért az is. Az a körüli vita is elég érdekes, tehát így, így nagy, nagy lecsodálkozással követem figyelemmel a dolgokat. El fogom majd olvasni, az is olvastam, de nagyon, nagyon, nagyon kíváncsi, hogy ebből mi lesz. Arra is kíváncsi, hogy a háránapos frakciálésünk a jövő szóba fog-e kerülni, valamilyen módon, nem tudta Vagy nem fog szóba kerülni, őszintén megmondom. De azért a napokban a Névszabádban iratkozott a történetlenek egyletének elnöke, Miklós László, és azt mondta, hogy ezt kiírtam magamnak, a törökkel folytatott háború magyar katonáit, harcosait hősökként emlegeti a szöveg, hogy is automatikusan minősíti is őket. Nem hagyja meg a szabadságot, hogy a diák jusson el a megfelelő következődésekre. Hát passzus, hogy nem mondjak ennél rondában, mi van? Mi van? Tehát... E Miklósi László nem olvasta ezekből csillomokat, netán. Tehát tényleg, mi kik voltak a magyar katonák, akik védték a hazát, a házukat, a családjukat, a kultúrájukat, a vallásukat, a várukat, a királyukat, a törökkel szemben kik voltak? Nem hősök voltak? Még mi mit voltak? Nem kell értékérésébe orientálni a gyerekeket az oktatás során. Mi, mi ez? Tényleg. Speciál ezt az interjút nem olvastam, úgyhogy ehhez most nem tudok hozzászólni. Magának a történet tanárok különböző grémiumának nyilatkozatai itt vannak előttem. Én megpróbáltam elolvasni a Nemzeti Alaptantervet, de ahogy nem tudok nagyon nagy mennyiségben száraz zsemlét megenni, így a Nemzeti Alaptanterv elolvasása ment, sem ment nekem. Tehát ez, Kegyarolgassál minden csak ezt, ezt a mondatot hallgass meg még egyszer. A törökkel folytatott háború magyar katonáit, harcosait, hősökként emlegető a szöveg, vagyis automatikusan minősíti is őket, nem hagyja meg a szabadság az, hogy a diák jusson el a megfelelő következtetésekre. Esetlegesen a megfelelő következtetés lehet, hogy nem az, hogy hősök voltak? Mi a, mi a megfelelő következtetés? Miklósi László a elletének elnöke szerint a megfelelő az az, hogy, hogy ősök voltak. Mert ha az a megfelelő akkor ezt miért nem lehet kimondani a gyerekeknek, hogy világos legyen. Hogy gyerekek, az, aki a hazáját védi a rátörő ellenséggel szemben, aki az életét áldozza hazájáért, aki életét áldozza egy szent ügyért, az ős. Nem gondolok veled vitatkozni, tehát jelen pillanatban nem áll semmilyen muníció rendelkezésemre az ügyben, hogy vitatkozzak veled, nem olvastam az interjút, engem is meglep ez a mondat, valószínűleg Miklósi Lászlót kéne megkérdezni az ügyben, hogy ezt miért találtam mondani, nincs nálam a megfejtés. Én se értem. Na jó. Én se értem. Engem azt foglalkoztat, hogyha 2020. január 31-én, vagy nagyjából akkor megjelenik valami, és a kiemelt gimnáziumok arra kérik az Emmit, hogy ezt a 2020-21-es tanévben ne vezessék be, mert hogy egyébként az osztályokat is nem ennek megfelelően állították össze, és a felkészülésük, belétve az érettségi szabályokat, amelyek még nincsenek meg, ennyi idő alatt nem biztos, hogy meg lehet alkotni, akkor, akkor azon gondolkodom, hogy vajon miért hajtja a tatár, biztos ez egy rossz kifejezés ebben az esetben, az említ, hogy azt mondja, hogy felmenő rendszerben ezt a 2020-21-es tanévben be kell vezetni. Hát ezt nem tudom megmondani, mert ez egy oktatásszakmai kérdés, ami mármint technikai jellegű kérdés, nem, nem gondolnám is, hogy egy értékrendi problémánk, hanem az értékrendi és identitás problémák izgatnak a nemzeti laktancerről, az az, hogy mit és mit tanítunk mondjuk irodalomból, a történelemből, honvédelemből, stb. stb. Én erről írtam és hosszasan értem, az előző nemzeti laktancer koncepció kapcsán egy hosszú interjú jelent meg velem a figyelőben. Amikor azt végigolvastam és végelemesztem. Az az igazság, hogy én műsor, készítő műsor... Mikor lehet jól bevezetni, és mikor nem lehet jól bevezetni? Jó, csak én, én ilyen, az, ilyen, az, ilyen kérdéseket tudok felvetni, mert egyébként szakmai ö, esetben, tehát amennyiben ezt szakmak, szakmaként fogom föl, és nem nagyon megy másképp, akkor nyilvánvalóan azt mondanám, hogy akkor vitatkozzon a Nemzeti Alaptervet létrehozó, vagy azt támogató ember, xy vagy te, mondjuk Arató Lászlóval, amit én levezetek, de én az Arató féle, pozíciót, nem tudom és nem is akarom betölteni, alkalmatlan vagyok rá, ismereteim sincsenek meg hozzá sajnos. Az a kérdés, hogy egy ilyen vita mennyiben vezet előre, független attól vagy nem független attól, hogy egyáltalán a felek erre rávehetőek-e vagy sem. Hiszen egyébként a magyar tanároknak az Egyesülete, illetőleg egy HVG interjúban, vagy egy HVG szülekben Arató László hosszan leírja azt, egymástól függetlenül, de nagyjából azonos mondandóval, hogy mi minden az, ami nekik a magyar tanárokban ebben nem tetszik. Miben zavarnak téged, ahogy... Nem, úgy, nem, nem, nem. Mondjuk, csak, figyelek, figyelek, csak hallom, figyelek. hogy köbben instrukciót adsz. Hát, igen, igen, igen, igen, de semmi gond. Merre jársz? Most nem biztos, hogy be akarom csinálni a rálió rend, van Próbálkozzak meg a jövő, a jövő héten nem vagyok itthon, de próbálkozzak meg azzal, hogy összehozzalak téged e, Arató Lászlóval. Hát, hogyha te ebben látsz a fantáziát, én szívesen, szívesen beszélgetek tőled. Csak akkor időt kérek, hogy elolvassam az új változatot is, mert ugye a legutóbbi az olyan 400 órány oldal volt, amit olvastam. Tehát ez nem, nem, nem, nem tudom egy perc alatt elolvasni, én nem tudom ezt őszintén ez, bevallom. Ez, ez, ez nem fenyeget. Úgyhogy ahhoz nekem idő kell, mert nyilván már kell gondolnom, mert még biztos, hogy sok minden nem változott, meg ugye alapvetően az, hogy mondjuk a kémia oktatás, meg a biológia oktatás hogyan néz ki, ott az előző változott, ha se volt, különösebben gondolom meg problémám. A, viszont arról szívesen vitatkozom, ugye, hogy mennyire kell mondjuk a hazaszeret kérdésének, a honvédelem kérdésének megjelenni a, a nemzetközi azokkal, amelyek alapvetően itt a saját tudás, hogy a Te közben egy alagútba mentél? Te közben egy alagútba mentél? Nem. De, de valóban egy alacsony életében vagyok, és lehet, hogy egy kicsit a vétel az romlott. De nem írókban vagy? Nem vagyok Irakban, nem. Jó, nem. jó, jó. Tehát nem, nem emiatt elég a laksorban. Jó, rendben. De gondolod, irak, ne, nem messze volt a virattól legutóbb, amikor, amikor nem, nem voltam elérhető. Jó, rendben van, akkor megpróbálom elérni az aratót. Van-e? Rendben. Ide most egy pontos veszőt tettem, mert ugye ember így nem beszélget, mert ugye ezek egymással nem rokon történetek. Csak amik területünkhöz tartoznak, hogy van-e bármi gondolatod a térei ösztöndíjjal kapcsolatban? Hú, hú, hú. Hát nagyon nehéz ügy. Üh, és tegnap már valaki szólt, hogy feltétlenül hallgassam meg a, a beszélgetésedet kukolérivel, és nem jutottam odáig, hogy meghallgassam. Azt hiszem, tegnap csináltátok a sort. Tegnap, de volt egy hosszú beszélgetés a Demeter Szilárddal, de hát a Demeter Szilárd gyakorlatilag egy helyén nyilatkozott a Mert a népszabájnál. Az most nagyon érdekes, hogy az első két ember, aki visszadta a tévérezt az pont az a két ember, aki pár korában elfette a Van Várten Ez így van. Ez így ez, ez, ez talán nem véletlen. Ezt nem tudom. A... Hát ő, nyilvánvalóan nem véletlen. Ez lehet az én kombinációmnak, meg, nem tudom minek nevezni, de hát kísértetésen kis, régi, hasonló helyzeteket idéző ez vagy ez. Ha egy a mondatban mondat... kéne megfogalmazni azt, ami a térei ösztöndi kapcsán Magyarországon zajlik, de nem jobb oldalon vagy bal oldalon, hanem hogy ez micsoda, akkor azt meg tudnád mondani? az egy ennyit tudok mondani egy, egy szóval. Egy, egyébként, pedig, egyébként pedig azért is tanulságos az eset, mert tudod, hogyha Demeter Szilárd nagyon érdekes, mert azok a megnyilvánulások, amelyekkel őt állandóan szembesítik, meg amivel úgymond uh, uh, kikezdik őt, azok, azokkal teljesen ellentétes volt az, ahogyan, és amilyen szabály bevezett szabályrendszerre, bevezette a tére ösztöndíjat. Tulajdonképpen azokból a, a kritikusai által idézett mondatokból, amelyek, a, amelyek az utóbbi időszakban Szilártól interjúban elhangzottak, vagy elhangoztak, abból, abból azt következett volna, hogy a Szilárd egy olyan ösztöndíjat vezet be, amit én maga egy eldönt, és nincsen se szakmai körötör, se írószervezeti egyeztetés, se szakmai kompromisszum de hát nem ez történt, hanem a Siláth egy olyan ösztöndi vezetett be, ahol abszolút a szakmai szervezetek egyessége, megegyezése ami meghatározta, hogy ki kap nem nem a Pepsila Mózom mondta meg nem ért a film a Rami akik, akik abban a címkében látják el, hogy a, a, az írók anyagi helyzetét kihasználva egy kvázi meg és uralkodj helyzetet hoznak létre abból adódóan, hogy ezt visszautasítani és elfogadni sem lehet jó szívvel. Azoknak te mit mondanál? Hogy akik visszautasítani meg elfogadni sem tudják, Ugye azt mondják, akik elfogadják, azokra azt mondják, hogy egy olyan apanást fogadnak el, amely apanás őket olyan dolgokhoz köti, szerződésileg, eh, amit ők egyébként, ha nem lennének ilyen anyagi helyzetben, akkor nem vállalnának. Eh, a... Én ezt nem hiszem, János. De te láttad a szerződést, amit alá kell Nem, ízni? a szerződést nem láttam, de... Én ez olyan, olyan, mint egy művészteletméhez. Tehát egy művészteletméhez teljesen bevett gyakorlat függetlenül, hogy a művésztelet állami, magán működtetési fenntartásuk, hogy az ott, főleg külföldön, nyugaton van ennek nagy gyakorlata, hogy az ottani vagy ott dolgozó alkotók, azok e, e, ott hagynak valamilyen művet az ott megszületettek közül. Ez egy teljesen normális egy gyakorlat, de soha senki nem akar fönn. Én, én, én azt gondolom, hogy ha az állam, vagy egy magánmecénás ahhoz biztosít forrást, hogy megfeleljenek az alkotási feltételek, akkor azért el lehet várni cserébe dolgokat. Az az első, amit elvár. Az az első, amit elvár, hogy jöjjenek létre művek. Oké, okay, rendben van, de az, amikor a külügyminisztérium megfelelő részlege lemondja Bartók Imrének szerepeltetését egy olyan eseményen, amely semmilyen vonatkozásban nincs összefüggésben, egyébként Nem a... tudok, erről ilyen történt Igen, igen, igen, és akkor kiállnak mellette kollektíven azok, akik egyébként elfogadták, Um, akkor ez nagy Gabriella szíves közlés alapján jött létre, közvetlen a Bartók Imrének a levele után amiben arról tájékoztatták őt, hogy egy rendezvényre köszönik szépen, nem veszik igénybe a szemét és összefüggésbe hozták azzal a magyarázattal, amit ő egyébként a térei ösztöndi kapcsán mondott. Nincs jó akusztikája. Hát ezt elismerem, hogyha ilyen történt, ezt ismerem. Délután találkozunk. Nagyon szépen köszönöm. Önök Elsimó Lászlót hallották. majd nem rekordközeli hallgatottsághoz jutottunk, másodpercekre voltunk, hogy rekordot döntsünk. Ahonnalban Tütő Kata főpolgármester helyettes. Um, jó reggelt! Szeretném megköszönni azt, amit annak érdekében tett, hogy a főváros is reprezentálva legyen egy olyan párbeszédben, amelyben, vagy egy olyan szituációban, amelyben minden héten megszólal, a ilyes Balázs ugyanakkor a főváros részéről nem volt fix megszólaló, és ön azáltal, hogy ezt elvállalta, így egy olyan helyzet alakult ki, amely műsor készítési szempontból kevésbé aggályos, mint amilyen volt, ezt megelőzően, és azt is tisztáztuk, hogy nincs közöttünk se szerelem, se pénzügyi kapcsolat, a fővárosról beszélgetünk. Így is van. Mondjuk a hangomért elnézést. El, a hangunkért, neki, a, a, én meg a másik fele vagyok. É, tehát, hogy alig kapok levegőt, de igyekszem, Igen, igen nem ebben nem fog tudni segíteni. Mi magázottunk, é. vagy tegeződtünk, mert amikor legutóbb beszélgettünk, akkor szerintem akkor se volt ez eldöntve. Magázottunk. Magázottunk. Jó. Igen, rendben van. Á, csak Isten mencs hogy ebből messze van a következtetés bárki is levonjon. Á, mennyi... hát nagyon, nagyon ijesztő következtetést lehet levonni ebből. Mennyire gyászoltam meg az ötödik kerületet, hogy nem sikerült? De nyilván meggyászoltam. Tehát, hogy azért indultam el a választáson, hogy megnyerjem. Tehát, hogy nem, nem azért indultam el, hogy pillanatilag jó ötletnek tűnt, hanem mert polgármester szerettem volna lenni. És nyilván ilyen szempontból ez egy kudarcélmény. Tehát, hogy ke kettősen éltem meg azt az estét, nyilván az öröm azért nagyobb volt a végén azáltal, hogy mind a barátaimnak, szövetségeseimnek és karácsonygergelynek is sikerült. Nyilván nekem személyesen azért ez az egy kudarcélmény is volt. A főpolgármester helyettesség az hogyan jött? Kaptam egy felkérést Karácsony Gergelytől arra, hogy, hogy segítsem az ő munkáját. Nyilván nem ért azért teljesen váratlanul azután, hogy, hogy többségünk lett így a szövetséges pártoknak a fővárosi közgyűlésben, hiszen én elég régóta vagyok az önkormányzati szférában, voltam 12 évig fővárosi képviselő, elég sok területtel foglalkoztam, városüzemeltetéssel is foglalkoztam, úgyhogy ilyen szempontból talán észzerűnek is tűnt, hogy az újak mellett legyenek olyanok is, akinek azért már van városvezetési tapasztalat. Én vezettem a főváros önkormányzatban egy darabig a a költségvetési és közbeszerzési bizottságot is. És nyilván a költségvetés az egy olyan terület, nem, nem tisztán pénzügyi terület, ahol az ember mindennel foglalkozik. Akkor még ugye itt volt az egészség, itt voltak a kórházak, akkor még itt voltak az iskolák, foglalkoztunk ugyanúgy színházakkal, mint utakkal, nyugyírtással, fejlesztésekkel, útkarújításokkal, tehát, hogy azért jó költségvetéssel foglalkozni, és én pénzügyes vagyok, tehát, hogy én ezt még szeretem is. Mert az ember minden, mindenbe belekóstolja. Két kérdés, kérdés az egyik az, az, hogy, hogy ön valaha is volt a piacon-e? Igen, igen, Jó, jó, hát, jó, hát, jó, jó. Helyen, nagy, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, abszolút hazai tenyésztésű baktérium, semmi Semmi Hol volt a piacon? Ö, dolgoztam, ugye én az egy egyetem és főiskola után dolgoztam kereskedő cégnél, voltam pénzügyes is, ö, ilyen kereskedelmi asszisztens is voltam, ö, és hát ö, utána foglalkoztam, közbeszerzési tanácsadó is ö, dolgoztam. És, és miért főváros egy és miért nem, miért nem ország? De hát engem mindig ez a, ez a szféra érdekelt, tehát hogy elég hamar keveredtem a politikába, 2002-ben már egyéni önkormányzati körzetet nyertem a hegyvidéken, és én megszerettem a, a, az önkormányzati szférát, azt, hogy lehet hogy is mondjam, belátható időn belül csinálni valamit. Tehát az ember kitalál valamit, akkor utána azt nem 8 év múlva lesz annak eredménye, hanem akkor ezt meg is, meg is lehet valósítani. Szóval tette a legutóbbi eh, interjújában Fülyes Balázs, de ez egy visszatérő történet, hogy miért van ilyen sok főpolgármester helyettes, de mindenféleképpen több, mint Arlós István idejében volt. Hát mert mi új dolgokat is szeretnénk csinálni, tehát hogy uh, nyilván ebben ebbe szerintem nagyon más szemlélete volt az évfőpolgármesternek, meg Karácsony Gergelynek. Ugye ő klasszikusan városüzemeltetéssel foglalkozott, és az alapfeladatokat látták el, és igazából ebben annyiban hozunk újat, hogy mi szeretnénk új dolgokat csinálni. Tehát azáltal, hogy a kérdettük a klímavészhelytetet. Ugye eddig nem nagyon volt se zöldiroda iroda a városházán, se klímastratégiával foglalkozó szervezet, se zöldítéssel foglalkozó szervezet. Ezt ki kell építeni, ki kell alakítani annak a rendszerét, hogy ez hogy épül be a gondolkodásmódba. A másik, ez pedig a amit most részvételi költségvetésként szoktunk említani. Ez a típusú párbeszéd, hogy hogyan vonjunk be minél több Budapestit a döntéseibe. Ugye ennek sincs meg kialakítva, sem szervezetileg nincs meg a városházán, sem a mintái nincsenek, sem a kultúrája nincs meg. Tehát ahhoz Mit jelent az, jel... hogy városüzemeltetési főpolgármester helyettes? Az mi? <kül> Azt szoktam mondani, azok a dolgok, amit senki se szeretne magájának. De, ne, ne, ne, ne. Utatakarítás, tehát a, a fővárosi közterület fenntartó vállalat felügyelete, hulladékkezelés, közvilágítás, rákcsálóírtás, szunyagírtás, fenyvízkezelés. Csupa olyan dolog, ami a város alapvető működéséhez kell. Senki se hálás érte, hogy ha megvan, csak akkor haragszik mindenki, ha nem. Tehát... Azok a klasszikus dolgok, amitől úgy egyébként működünk, amit az ember nőként otthon is csinál, ugye? Tehát, el, el... Nem vette ez zokon azt, hogy nem került be abba a körbe, akik a fővárost képviselik a Budapesti Fő Közfejlesztési tanásban? Nem, nem. Én azt csinálom, ami a dolgom. Tehát, hogy én, én boldog vagyok. Most, amikor beszélgetünk, az és az amikor szatom. majd különböző témákban fogom az ön álláspontját kikérni, hiszen öntől nem véleményt fogok kérni, hanem a fővárosi közgyűlésnek, a főpolgármesteri hivatalnak az álláspontját, akkor ön, mint városüzemeltetési főpolgármester helyettes mennyire kompetens más kérdésekben? Meg fogom mondani azt, amivel nincs dolgom, vagy amiről nincsen megfelelő információ. Nyilván nem tudok mindennel foglalkozni, minden érdekel, de nem tudok mindennel foglalkozni. Tehát ö, szerintem jó lenne, ha kialakulna egy olyan együttműködés a városházával, ahol a többi helyettes is a, a maga területének tud szólalni, mert ha hivatalos városházi véleményt kell közvetíteni, akkor nyilván én a saját területeimen elég kékében vagyok, de a több évkével kapcsolatban meg fogom mondani, ha ez erről most nincs elég információm, vagy nincs felhatalmazásomra, hogy erről beszéljek. Mert nem tudom, hogy állnak a tárgyalások. Azt kérdezem Öntől, hogy nem volt teljesen világos, amikor a Kuka holding való elszámolás arra korlátozódott a legvégén, Végül is ki kellett állítani egy számlát, mert azután fizettek, nem tudom, hogy ez egyébként múltidőben van-e, vagy sem, miközben korábban ez ennél sokkal bonyolultabb kérdésnek tűnt, és nem arról volt szó, hogy a főváros nem állított ki számlát, ennek következtében fizetni se lehetett neki. Nem akarok ezzel rossz lenni, mert most nagyon optimista vagyok, hogy a kormány el ebbe lesz a normális megoldás, de hát ugye a helyzetet maga a kormány bonyolította meg azáltal, hogy a főhárosiak szemédiát ő maga szedi be, és annyit ad ebből vissza nekünk, amennyit gondol. És ez gyártott egy olyan képletet, aminek a, azért az értelmezésével többeknek problémája van. A számlát kiállítottuk, ugye? nagyon egyszerű, amit szeretnénk, szeretnénk önhelóan gazdálkodni a saját befizetett szemédéjainkkal. És ugye ez nem csak ugye a hulladékkezelés, az nem csak abból áll, ami, amiben most gondolkozik a, az ország. Hogy azt tartsuk fent, ami van, mert mi történik ma a hulladékunkkal, elárulom a fele, gyakorlatilag elmegy a lerakóba, a másik felét, meg elvisszük a hulladék hasznosító műbe, az az elégetjük. Ami, ami nem egy normális dolog ma már. Tehát hogy közben az összes európai nagyváros azon dolgozik, hogy növelje az újrahasznosítási arányt, hogy csökkentse a hulladékmennyiséget, hogy a szelektív hulladékgyűjtést megerősítsék. És itt van ez a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer, és gyakorlatilag alig, alig működik. De azért, mert nem tettük bele azokat a plusz, a főváros nem tette bele azt a plusz energiát, forrást, oktatási rész, szemléletformálást, amiből egyről a kettőre lehet jutni. Mi ugye azért akarjuk visszakapni az egész hulladékkezelésben és önállóságot, azért szeretnénk, hogy el tudjunk lépni abba, az irányba, hogy ne... Jó, de hogy én kivez, ki, ki, ki, kiveszem jövőn... ebből a kukaholdingos történetből, Igen. illetve ennek a szövevényes hálójából a kilépés, az egyrészt jogilag is nagyon nehézkes, másrésztről ezzel kapcsolatos szándékot legfeljebb óvatosan fogalmaztak meg, és arról nem volt szó, hogy a közeljövőben ezt terveznék, vagy ebben mint tévedek? hogy értem, ez jó vagyoktól szándékot elég határozottan. Karácsony Gergely főpolgármester már az elejétől kezdve elég határozottan ö, ö, kijelentette, hogy még szeretnék kilépni. de nyilván magunktól nem tudunk, abban bízunk, hogy kialakul. Igen, értelmi. de ugyanakkor hát a, a kormányi, Márta úr viszont azt mondta, hogy ennek a jogi feltételei nem adottak. Hát a jogi feltételei az egy kilépésnek nem. Ezért mondom, hogy ha van egy értelmes párbeszéd. Tudunk arról beszélni, hogy egyébként Magyarország is de aláírta. De párbeszéd azt, nincs. Az állam azt mondta, hogy ő nem hovajta ezt hozzányúlna. Igen, csak ugye szerintem van lehet annyi belátás, hogy azok a hulladék célok, hogy el, elmegyünk egy körforgásos gazdaság irányába, ezeket a magyar kormány aláírta. Az az, hogy le kell vinni például a hulladék lerakást 10% alá. Na most, ha ha nem kapunk önállóságot, vagy nincs ebben előrelépés országos szinten, akkor se a budapesti számok nem fognak teljesülni, sem az országos számok nem fognak teljesülni. És ha nem teljesülnek, mi van? Hát nyilván ez, ehhez, ehhez kötődnek Európai Uniós források, ami miatt lehet visszafizetési kötelezettség, meg el is eshet az ország olyan támogatásoktól, amivel mindenki jobban járna. De ugye egyikünk sem szeretne több hulladék lerakót Ki fizette mert, a Kuka nem a Holding? Én nem tudom, hogy hány napra volt kiállítva a számla, de az a pénz, az a fővárosi Én, hát ugye nem, nem, nem a fővároshoz kell, hanem a köztetlen fenntartóvállalat. Úgy, úgy, igen. Hogy nem csak hogy ne hogy Ugye. legyen Én úgy tudom, hogy még nem folyt be, de úgy tudom, hogy kaptunk egy megerősítő levelet az illetékesektől, hogy be fog folyni. Ez már, hogy el administratációs kérdés másra. A meg? megvan, a szándék megvan, én meg nagyon optimista vagyok, hogy ebből akkor kifizetés is lesz. Mennyire kompetens ön biadóügyben? Véleményem van róla. Ugye arról ír a mai népszava, hogy tartozik az állam korábbi részletekkel, miközben ezek a részletek nem azon pénzzel vannak összefüggésben, amit pluszban Persányi főigazgató úr. Ennek a részleteit nem ismerem. Ugye a kis-kis Amrus főpolgármester helyettes, akik foglalkozik magával a biodomben beruházással befejezés lehetőségeivel meg a felméréssel. Tehát ilyen szempontból erre nem tudok válaszolni. Uh -huh. Hát ez így nem lesz könnyű. Tehát ugye az a baj, hogy Füriyes Balázs ugye egy személyben az összes kérdésben megnyilvánul. Én meg ugye e akkor ezt hogyan fogom tudni így szétaprózni? Ez, ez, ez, ez már akkor felmerült bennem, amikor, amikor ön igent mondott, de most az a kérdés, hogy akkor hogyan fogjuk túltenni magunkat ezen, miközben az az hát. egy személy, aki ezügyben a Füriás Balázsnak lehetne a partnere, ő meg nem áll rendelkezésről. Hát már beszélgetünk erről, hogy ezt hogyan tudjuk ezt a keretet bővíteni. Szerintem lehet, hogy most ebben a bűsorban ezt nem fogjuk tudni megoldani. Én szívesen beszélek arról, ami hozzám tartozik, és akkor kitaláljuk azt, hogy hogyan tudunk a többi. Jó, amikor a Lánchíd kapcsán ön a pulpituson azt a gunyos megjegyzést tette, ami az árak letörését és az állami cégeknek az árformálását illeti, ott is egy olyan területről mondott sommás véleményt, ami egyébként nem a városüzemeltetéshez tartozik. Ezért mondom, nekem véleményem mindenről van, nyilvánvalóan. Ugye az volt a kérdés, hogy a hivatalos álláspontot képviselem-e vagy sem. És nyilván ott, a részletkérdések kérdések vannak, minden részlet. Mi lesz a biodommal? Ez egy érdekes kérdés. Én azt nem értettem, hogy eleve, eleve mire gondoltak? Akik kitalálták, hogy egy fővárosi intézmény, mert ugye a fővárosi állat és növénykert egy intézmény le tud menni, és nagyjából évi két milliós beruházásokat bonyolított eddig le. Bing -bing kifutót épített, barlangot újított föl. Hát én nem tudom, mire gondoltak azok, akik kitalálták, hogy egy pici intézmény, mert nem egy nagy intézmény az állatkert, le tud bonyolítani. Nézze, én, én nekem, nekem én nem, nem áll, nem áll módol, elmondanom mindent, amit én erről tudok, mert van olyan, hogy az ember diszkrét, de azt kérdezem öntől, hogy az a fogalmazás, mely szerint ön nem tudja elképzelni ez egy főpolgármester helyettes részéről, nem egy udvarias megfogalmazás, ugyanis itt két eset van. Vagy jó volt ez a konstrukció, vagy rossz volt a konstrukció. Ha rossz volt a konstrukció, akkor annak következménye kell, hogy legyen. Ilyen következményekről ugyanakkor egyáltalán nem lehet hallani, miközben ön is arról beszél, hogy ez a konstrukció nem volt jó. Ez hogy a frászkonyóban most... van? Hát ez a konstrukció nyilvánvalóan nem volt jó. Ezért, ezért jutott ide a fővárosi önkormányzat és az állat és növénket, hogy egy 15 migányzat... De az hogy, létezik, az hogy létezik, hogy az egyébként hozzám kifejezetten közel álló Persányi Miklóst ezügyben tudtommal egyáltalán nem hallgatta meg a főváros, ha igen, azt nem kommunikálták, ahogy szokták szerencsétlenül fogalmazni. Ez hogy a frászkonyóba jöhet létre? De ezt miért gondolja, hogy nem hallgatták meg ezzel kapcsolatban? Mert hogy De ezzel miért, kapcsolatban? Miért, miért, miért, mert ezzel mert, mert semmilyen tájékoztatás nem volt. Azért? A, azért, mert a biodóm kapcsán zajlik egyelőre az állapot felmérő. Egy, folyam, egy folyamatban van a fővárosi önkormányzat. Egyelőre nézzük, hogy mi az, ami ott van, nézzük a támogatási szerződést, azért abban van egy visszafizetési kötelezettség. Van egy csomó határizők. Idén be kellene fejezni, amit nyilvánvalóan képtelenség, hiszen nagyjából a váz, ez a sok jó, de ez is egy bonyult történet, mert ugye úgy tűnik, mint a 2020-ra a kupolának kéne elkészülni, és nem az egésznek, ugyanakkor van ott egy szervezet, amelyet a főváros tart fönn, amely viszont csak uh, utólag tudja a pénzköltést ellenőrizni, és most ez nézi négy-hat hónapra, ahogy én a népszabamai számát elolvastam, hogy mi a tendő, azért ez ebben a formában kisé, hogy úgy mondjam, elég talányosan hangzik. Hát nem talányos, hát ugye azt kell megérteni, hogy egy bonyolult problémára, ezen nincsen egyszerű válasz. Tehát én értem, hogy ar arra van igény, hogy adjunk végtelen egyszerű válaszokat bonyolult kérdésekre, de ilyen szempontból a biodom sem műszakilag, sem pénzügyileg, sem a története szempontjából, sem a jövője szempontjából nem egy egyszerűen megválaszolható kérdés. Én azt én gondolom... hogy arra gudjad. hogy mi ne, van ne, benne? Ne az, az, hogy Percsely Miklós annak idején volt olyan jelentős személy, hogy a fővárosi közgyűlésben el tudta érni azt, hogy a kivitelező, a cég is az, az, állam, az állatkerten belül legyen, az, és ez így működött, mint utólag kiderült, hol jól, hol nem jól minden esetre, nem optimálisan. Ezzel kapcsolatban részleteket sem a főigazgató, sem a közgyűlés különböző erre felkent ember az elmúlt hó Hónapokban nem tett meg, miközben természetes volt, hogy a főigazgató úr a legjobb védekezés a támadás alapon, amikor kiderült ez a helyzet, akkor összerántott egy társaságot, amelynek én is tagja voltam, és így megnézhettük a biodómot, és ezen kívül különböző újságírói kérdésekre válaszolt. De ezt leszámítva, vagy ezen kívül semmilyen feltáró vallomás a szó átvit értelmében nem született. Hát már ugye pont erről beszélek, hogy zajlik ennek a vizsgálata, hogy mi az, ami ott van. Milyen kötelezettsége van a fővárosi önkormányzatnak, mert ugye az intézménye miatt ő teljes körű kötelezettséget vállal. Igen, nem, csak én azt kérdezem, öntön, azt írja nekem a fővárosi szépen. közgyűlésnek a fővárosi közgyűlésnek nem tagja, de ugyanakkor bizottsági tag, hogy legyünk konkrétak, ha ez egy rossz konstrukció, akkor a persenit azonnal le kellett volna már váltani, írja XY-n aki férfi. Értem, ezek, ezek, az egyszerű, ezek az egyszerű válaszok bonyolult problémákat. ott van egy félkész beruházás, amiből ma állítások szerint, én nem vagyok benne biztos, hogy megalapozottak ezek az állítások, mert nem láttam erre vonatkozóak számokat, hogy még 20 milliárd hiányzik hozzá. Ebben egyben biztos vagyok, hogy a fővárosi önkormányzatnak nincs 20 milliárd forintja se 15, se 10 milliárd befejezni a biodomat. Én ebben az egyben biztos vagyok. De abban is, hogy azért megoldást kell találni. És ugye a megoldást ma valami értelmes térben lehet. Tehát lehet itt ilyen gyorsan gyors, somás állításokat megfogalmazni, meg döntéseket hozni, de először látnunk kell pontosan, mit történt, és ugye mi, mi a fontos, ugye, mi a cél, mit szeretnénk előbb, szeretnénk megoldani. Ezt a, ezt a problémaként emlegetett biodómat. Jó, önnek van én egy stílus, amiben megpróbálja ezt egy ilyen függőhiddal, egy ilyen elegáns függőhiddal áthidalni, de az én földhöz ragadságom, ez nem, ez nem minden vonatkozásban teszi lehetővé. Én értem, de meg ilyen a gondolkodásmódom. Értem, majd megértjük egymást egy időm. Azt mondja, a kormány határozatban rögzített ütemezés szerint a fővárosi állat és növényket 2018-ban 18,57 milliárd 2019-ben 15,87 milliárd, még az idén 3,14 milliárd támogatást kap. A 2020-ra ígért pénz még nem érkezett meg a főváros számlájára, de még a tavalyiból is hibázik 7,5 milliárd. Ugyanakkor egy tavalyi bejáráson azt mondta Persány Miklós, hogy nagyjából márciusig, áprilisig elég a pénz, az már nincs olyan nagyon messze. Hát mire elég? Hát az, hogy folytassák abban az ütemben az építkezést, ahogy ez most folyt. Ebben azért nem vagyok biztos, de eh ehhez látni kell azt, hogy hol tartunk ebben. És mondtam, hogy ezért, tehát, hogy ezért van szükség, mert ez tényleg nem egy egyszerűen. Jó, csak azt értse meg, kérdező hogy ebben én nem vagyok eléggé biztos más oldalon, pedig ő azt mondja, hogy ennyi időre elég a pénz, azzal egy külső hallgató azt mondja, hogy oké, okay, rendben van, akkor mi az igazság? Hát jó, csak az ennyire elég a pénz, ez mondjuk egy olyan dolog, hogy egy busz, ha azt mondjuk mondjuk a BKV-nál, hogy van, x milliárd forintom, amiből elműködöm márciusig, hát értem. Ugye, mert tudom, mennyibe kerül minden hónapban a buszoknak, az ugye magyar költsége. Ugye, az világos. De egy beruházásnál, még nincsen kész, Mit jelent az, hogy márciusig elég a pénz? Nekem de, de, de, de világos lenni. itt akarunk befejezni? Miklós azt mondta, az új városvezetést arról tájékoztatta egyebek közt önt, hogy a kívánt látogató élmény kialakításához az még 20 milliárd forintra lenne szükség, de Kis Ambrus a népszavának azt mondta, hogy ehhez semmiféle alátalmaztó pénzügyi terv nem készült, és a feltételes közbeszerzési eljárásokat se bonyolították le. Ne haragudjon, de ez közelít az egyet. Egyetért. Tehát tényleg agyrém. Ugye fő az a része is agyrém, hogy nem is világos, hogy mennyibe fog kerülni abban a pillanatban, amikor kinyit. Mivel nem világos még pontosan, hogy mi lesz ott, mennyibe fog kerülni, és mennyibe fog kerülni működni. De könyörgöm a fővárosi közgyűlés legtöbben... miért nem kért az elmúlt időben valamilyen pénzügyi tervet, miközben ott új pénzügyi van január 1-től? Hát maradjunk annyiban, hogy kért, és ez folyamatban van. De ez ehhez mennyi idő kell? amennyi kell hozzánk. Tehát, hogy jó, csak akkor, jó csak akkor az a baj, tudja, hogy érdemesebb lenne azt mondani, fialáltás, a biodómról beszéljünk három hét múlva, mert addigra lesz helyzet. Ugyanakkor az, az van, hogy én holnap fogok beszélni Füriás Balázsal, aki úgy fogja magát elverni, mint hogy a Ludas a döbrögít a maga konkrétságával, tudja? Tehát nem a szó fizikai értelmében. Megértettem. Na jó, akkor beszéljünk másképpen erről. A gyakorlatilag az a helyzet ma, hogy a fővárosi önkormányzat egyetlen adó bevételből gazdálkodik. Egyetlen, ezt iparúzési adónak hívják. Az általunk itt befizetett jövedelem adóból a befizetett jövedéki adóból, áfákból egy forintról nem dönt a fővárosi önkormányzat, miközben csak amit, csak amit itt Budapesten ezekből befizetünk, ez ezer milliárdnál is nagyobb tétel. Csak azért mondok egy pár dolgot, mert a kormány nagyon viccesen megkötötte a fővárosi önkormányzat kezét, hogy elsősorban a közösségi közlekedésre kell költenie. És ha ezt én komolyan veszem, akkor ebből a 170 milliárd forintból kb. annyira elég, hogy működtetje a főváros a közösségi közlekedést, közvilágít, mondjuk kitakarítja az utakat, mert ugye ez közvetlenül összefügg a közlekedéssel, és életben tartja az úthálózatát. Tehát gyakorlatilag erre az úthálózatra, ami ma van, 1400 km út, a 10 Dunahíz, a több száz felüljáró, évente el kellene költeni olyan 47-50 milliárd forintot. Ahhoz, hogy csak fennmaradjon, ebben nincs új fejlesztés. Ennek a töredékét költötte el az előző városvezetés, vagy az azt megelőző városvezetés. Gyakorlatilag olyan szinten vannak az új felújítási beruházások, hogy olyan 40 évente újul meg egy út, amiről érezzük, hogy nem fenntarthatók. Tehát, hogy miközben Hürjes lehet nagyon okos ilyen dolgokban, csak azt kell, hogy mondjam, hogy nincsen ma meg az a típusú partnerség a kormány kiszéről, amiben az a helyzet előállhatna, ami önállóan tudjunk dönteni, mert hogy megköti a kormány a főváros kezét rengeteg dologban, például a hitelfelvételekben. Abban, hogy elvonja az adóbevételeit, hogy elvonja a budapestiek által a hulladék Jő csak az a helyzet a... tudja, hogy abban a szituációban, amit ő leért, és amit legözelben majd ennél részletesebben Helyen. hallgatték meg, abban csak álmodni lehet nagyot, abban cselekedni nagyot képtelenség. Jó, hogyha az alapfunkciókat el tudják látni, és afölött szinte semmi igen, eb, eb, na, ebben nem értünk egyet, hogy mi a politika feladata ilyen szempontok. Én ezt értem, hogy ebben de, ér, de ez nem a parlament, tehát az, hogy ő nem ért egyet, ahhoz jogszabályokat a főváros, kell változtatni. Tehát, igen, tehát a főváros, egyet, Jó, csak az a kérdés, mert akkor, az egy, az világos, akkor egy világos mondatot kell mondani, hogy a főváros vezetése mindent el fog követni annak érdekében, hogy ezen a pénzügyi szerkezeten változtasson, és ehhez semmilyen fegyver nem lesz elég drága. Ez egy magyarul elhangzó mondat. Az összes többi, az egy ilyen nyuszika reszeli a körmét, mert valójában arról beszélgettünk, hogy de hogyan... Kezden, ha most, mert ha én most ezt bemondom itt ebben a rádióban, akkor az egy komoly fenyegetés lesz, igaz? Nem, ehhez keresjük az eszközöket, ahhoz keresjük az eszközöket, hogy a saját... De így azért keres... nagy szerencsé, hogy maga nem búvár, mert a búvár lenne már régen meghalt volna a légszomban. Tehát ez ez hiányban. Ez... Azt értsem meg, hogy maga nem egy buta nő, de pontosan lehet látni azt, hogy a perenfeltételek mentén való szövegében nem engedheti meg magának azt a szabadságot, mint amilyen kapacitása rendelkezik. Hát ez nem egy jó érzés nekem itt a másik oldal, hallgatni ezt a dadogást. Tehát én pont arra beszélek, hogy nem fogadom el a perenfeltételeket. Én ezt értem, csak ha nem fogadja el, akkor mit tesz annak érdekében, hogy megváltoztassa? Azért választottak meg minket, hogy képviseljük a budapestiek érdekeit, és ezen dolgozunk, hogy ezt meg tudjuk tenni politikai eszközökkel. Jó, rendben van, innen folytatjuk. Nem lesz könnyű, gyógyulja, meg, én is ezt fogom tenni az elkövetkezendő napokban. Nagyon szépen köszönöm Igen, a rendelkezésre állást. Nem lesz egy leányálom velem beszélgetni, viszont hallásról. Óhaj-sóhajpanasz 061-877-0877, holnap 8 óra 4 perctől Füries balás lesz a vendégem. Akarnak-e bármit hozzátenni vagy elvenni abból, amit az elmúlt másfél órában elhangzott? Én a magam részéről a többé kevésbé megtettem azt, hogy elmondtam, amit szerettem volna, nem voltam ékes szóló, ezt nézzék el nekem. Ha önök bármit akarnak még pluszban mondani, mármint ahhoz képest, ami elhangzott, arra van hetes percük. Inkább hat és fél. 06. 1, 877, 0, 877. Reklám. A Slipknot visszatér Magyarországra. Slipknot. We Are Not Your Kind turné 2020. február 4-én a Budapest Arénában. Előzenekar a Behemes. Jegyet kaphatók a Nation.hu oldalon keresztül. A We Are Not Your Kind album már elérhető streaming és letölthető verzióban. Hiszletek? A szliklott egy Reklámot hallottak. 061 877 0877 A mai műsor 8 óra 40 percig tart. Minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, holnap 7 óra után találkozunk. Köszönöm, hogy nézték a Civila a civil pályát, és eljutották a, 31. Helyért, hej, eljutották a 31. helyre. Ma majdnem rekordot döntöttünk a hallgatottságban, miközben tudom, hogy nem a méret a lényeg. Csak ott van bennem a kis ördög, ami talán nem is olyan kicsi. Jó reggelt! Jó reggelt, Vágná, Tibor. A beszélgetésnek csak egy részletéhez szeretnék írni, a témához, ez a biodon kérdéshez. Számomra, nem az a kérdés, hogy hogy fordulhatott elő, hogy ez a projektség egy ilyen fővárosi minicégben működik, hanem hogy ez az egész, tehát a Persány Miklós fejében hogyan rakódott össze, hogy Budapesten a város jelenlegi helyzetében egy ilyen izé belerángassa az állatkertet meg a főváros. A tarlós meg hogy fogadhatta be ezt az egész izébizét? tehát. Ez... Mag, emberként elmondhatom, műsorvezetőként nem tehetem. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Még egy kérdésem lenne, hogy szoktad mondani, hogy hol hallgatottságban? Abszolút számokat nem szoktál mondani, gondolom ez szándékoltan így van. Nem, nem is Oké, A... okay. köszönöm. Ami a nézettséget illeti, az speciál az atv.hu-n olvasható, és legutóbb a 24.hu-n is lehetett olvasni adatokat éppen tegnap. Annál jobban állok mint amit gondoltam volna, de soha nem leszek elégedett. Soha. Ha első lennék, se lennék elégedett, de első nem leszek ezzel a műsorral. Soha sem, és ez vagyok nem meglepetés. van egy bárki másnak hozzászólása? Kicsit meg vagyok lepve, hogy nincsenek többen, de tudom, veszem. 06 1 877 0 még három perc amíg ez a műsor tart. Én felajánlottam Persányi Miklósnak még tavaly a megszólalás lehetőségét. Ő azt mondta, hogy ha úgy gondolja, hogy jelentkezik, nem gondolom, hogy én most fel akarnám hívni. Ha ő jelentkezik, akkor boldogan állok rendelkezésére, mint ahogy egyébként mint, hogy egyébként um, Talós Istvánnak is rendelkezésére álltam volna, ha igényt tartott volna rám. 061-877-0877 először Beszélgettem, vagy ő beszélgetett velem, főpolgársá helyettes. 06, 877, 0 a 87 másodszor. 061-877-0877, senki többet? Viszont halásra. <kösz> um. Roczgombot nyomtam meg. De most se történik semmi. De most történik.